بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب اللہ و خیر حضی حضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب ایمان دا عنوان دے پر عنوان کے یہ چند مباشر کی نا ابا ملحوظ کیا او دمخ تصرفتی اعرابی مانا لغوی اصطلاحی وصلا لبزی تخلیقی دیتی مناسبتی مانا لغوی به مسال کی شکل اختلاح پی داغ اختلاح زی او پا اختلاح پیدا قانونی تعین لمذهبوی دایر کړی د دې دا او سړي د مارو راجې له اختلاف پانشا به پرېزمې کې د ایمان زیاتا نقصان نسبه په معنی د ایمان د دې کار کې به پر سیمه د حق په ایمان على الا kennen المش würdenوى نفسه في السلسل الإيمان نفسه في التقليب الإيمان ーン tród سوء 어주ع من أجارة لأنهالي صلوم او دغه سبوی تپې نبی او د شهوندا چې دا ها وخت دا شوی دا ها وخت شیره اوسم باتل سبوی تپې د عبد الله بن سراء اصول ال عثمان چې کله مدینې ته اجازه هذا كتاب الله تطقام مشيينه لكاع بن دايم السلام ورضي الاسلام وشرف شو محسن دوما تقى باويكي هاي عوي بقول مذافاتي شو ما وصلوا بني قريش بني نذير بنو قينوقا د ریمات افق عتی هوې مناقشات اختیار رئیس د منافقین عبد الله بن مسلود صلواتم تطق کړه روا hội په دې په چې زمانہ د نزول وحی ده په مسلمانان هرګي یوړو بځري وهې اټامې رسول الله اسلام د انتقال وروسته هغه دې تخریب بازار در مسلمانانو حرا خبره اختلاط نه اور داغه د پاره مستفید مستفید غړوونه تیار کړه کړه کړه کړه زم چې مقابله چا لا کتفقاله کا چا لا کړي انتخبان یې دی. چې او خبره دین کوم مسلمانانو کې ايته فاصله پاتې راځي هارا خبره اختلافی کل چه و خمرای اختلاف تنقل شی نو دیر خلی کی حق و معاملت کیوی دیر خلی یہی چه حق خلاف کیوی دیر خلی کی چه آغا تماشگیل گی بے پدی کی مناظری ہوشی و مناظروں کی احسا منا درو کې نپزونه کې ماري منع کې مخالف هڅه کوي ختې شعر کو زه د خپل مخالف په دې لفظونه سمعه په دې کېونه سمعه په دې کېونه سمعه بیربط وره گی خپل د ام لا مت خاص کر اج او شو غالي داسيو اي لسره تاج سنت دس ودندان حیراني شلا کو مقابله نه نو او ملکي سي تفري مقابله کو مقابل په حقيقت معنی فلکل آغی حم جواب ترکی بی ترکی ہوچی صدر سے تیر دخلین اوخی جی چه حقیقت اقا نئی خو بل مقابل ملزم کئی انزر نجیر وقابل دخلین ادا شعفات حقیقت نئی خو مقابل ملزم کئی امیر شریعت آتو اللہ شاہو خیلی میرزا غلام عباس په مناظرو میرزا غلام محمدی سیدا تیشتو چې زه غولام د محمد ومنه لاندې محمد تور سیدانو پیغمبر شوه او اميري شريعت کم قانون دی او اودم موضاف نه انتقال مرتبه نه نه تګیږي نا میرزا غلام مولانا ھوی که ده مذاق نیدنمی درنی بارتوی دیو، در ندم در نیدی وفرمril از ند بو سامت بود incident. ڎانو ما invention کار دیو، و در نمان我們 ثبت اگذو مذاق southeast. Tawakataạ tohu allathe allah خدا زبت حق البت کنوئی گناتا ہے. مشر مناظره شه دیک دا پیغمبري وتني شاورو دي لیکن ک الله <سؤال> غاري نو تاوراو دي دا ونه لاند نه سو او تي چ ک الله غاري دا ونه پتا کې جه کو دي ونه جه کړي دا څه څنګه زامات رهي بهار خبر الهوا ور منشد اعتراف تاسو ته يدا مربت نو کتاب دې معنا مختي بذل وحوه او دین موقف له او موقوف په وح. وح وحصف کې وحم موقوف له لا بدی وه د تقدیم د وحنا او وحې وهكذا ذا ذا طول دين دي قران ايمان جوار سدي ايمان تو منظر در دي تعلق لعبد رب سجي لي وحي الرحمن علم القران هذا قلنا انا علم البين. دا اللہ در طرفنا وحب مانی رای تلنجی او دا عمد در طرفنا ایمان مانی رای تلنجی اگا وحبی نعب ایمان دوود حرچن ایراب کتاب ایمان ایراب پذی که رقم جاییزا حاضر کتاب ال ایمان او کمو سلام محصوب خبر شي؟ اکتاب الامان حاضر اکتاب الاسمان لینجا نصب وrestrial تیکلت اکتاب الاسمان نصبو اولیگا خصمیار اکتاب الاسمان نزکرب الاسمان لامن ن عقب الاسمان ویداری اکتاب الاسمان لینجا اکتاب الاسمان لینجا رل اما اور تکون همجه دې چې ساکین شي په طریقې د وقف لکه دین یعنی وای وقف الله رضی چې ترتیب او کله چې په ترتیب واقع وي نو به په امام دي و وقف ربط اعراب دکر شد. ہر چیز دا عنوان و دا حتم عنوان کی تجیع دا. لفظ کتاب دیں جو لفظ ایمان دیں. بوخاری کتاب را رائے. ماس در دے دے کاتب آئکت و کتابن هر کله چې د کټه یو کتابه تنو کتابن نشو نه کتاب په معنا د مکتوب دی یو کښيري یا د کټیینه دی نو کتاب له کتاب وکوي چې په دې جمع هذا بواب مختلفه إلى حديثه ومختلفه إلى آثاره مختلف الجين هو عنوان لكتابه ونوع نوع عنوان نوع عنوان لفصله شغلي هي ما لقب تاخير شي واخته ټول معلوماته مدرسې غره د عامه کله په معنا د قبول ځایي مؤتذی پلان غل ما ان درمو نی یوسف کې ورسم آیات کې تپاون یقین نه کې نو کلمه وتزم کې معنی د اجرافا نو به مؤتذکیږي مفعلین تم عامت دې معنا د اسې یو تر امينه دا مې په دې بارکه امين او غاڼو د چسوي ماخلي ته مارو ایمان خلکو موخریف تعریفات کې ما چونکه دان تاریخ لبزی دو تاریخ لبزی تاریخون مختلف کیدیشه تو وصلی تاریخنی کنید یو چند خبری مولخموزی دید یو تزدیق دید، یو اقرار دید، بل عمال دید تزدیق، اقرار، عمال دیم کمشه چي دی ماين ياد نه وي دا بدبدي ياد کوي پتا وي دا توندي يو تذکیه او یې په احرام معلومو شام مشو دي د عوام او د فاط ورنۍ کو نظر یو کو دا تاریخ شو دي تذکیه او یې دین دی په احرام معلومو په شمالو مینه محمد غزاری دا تاریخ پر دے بما جا دے اسلام مقابل کفر دے تقضیق نبیر اسلام شاہ سیب چی صوحی اغادر حضر شاہ رشای کشمری تصدیق اسلام تصدیق احکمادن علی نبیر اسلام عام احساسات مات دوست مان له وی مانای شره کوي مونه ثبت دې نهي راځي دا کله ایمان مقبول زمند نه و ام ده تذکیه موصادف و موصاداق و آمن ورکا تدریبا. تده و هنا ايمان کی پایسلان تی ده شر، ده فساد، ده گنجش نشتی. ايمانیات تی سم ردی، ده طول آمن ردی که شر، ده ده پایی فساد شر د دی وژن ایمان د سره چي په امورو جايزو اختلاف نه درته ما جايزه کې موافقت وکي او ان كريم سومروي مصدق ال امام معكم مصدقا قرآن کریم اختلاف نتیر دیکھو. کریم دامن سخشی ستا یوید کرشکی. و لا تجاید را کتاب اللہ بلدی ای احسن مکسن راید. سورت آن یہ وشتمنس قارے پاور کیت اورین ہا وقولو آمنا و و لهو مسلم امنا بالذي انذر إليكم او انذر اليه واذا هنا واذا قوم احرث ونحل المسلم لكفرن ذا بيان وروف وصور ونوعت لي فسوء كانه تعج سوء ذاته اضطراب تناكر خدا دې ته دیو خو او مو خا یو نه پکابو خپل ته پیړه وره سره دا خو څه به مې نه په خار واه مې په دې خپل نه پیړه مون چې تراب کې دا منگ پا قرار کی اخترک اتفاق پیدا کود. منگ دا جمع پرمانده اتفاق پیدا کود. منگ دا نکاحون و آخرت و جنازی پر این دایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو اتفاق پیدا کود. منگ پا مشن کی دا تنافورت و سوالی هم. دموخینه پیدا کولای ونی پوه شو تاسو خپل <سؤال> میشن سره واځه کیږي نو میشن د څه نه کول نه دي د مونږ او د دې بیان یو بنچسته کو ژوندۍ باکو ان شاء الله رب شغب اجتماعي ظاهروم ها به شغب دای چې تنا فرصو پیدا کړو څه دي ډېر خو اوګوځه یا وای ها چې تنافر څوک پیدا کوي اخل سو ختمه او څنګه څنګه تنافر پیدا کوي څنګه استرافق په ایمان کې پيشلان کې د تنافر سوال ټول استرافق اقرار مانه لوی او مانه استراحيق او مناسبت کې نه دی وی چه ایمان مصطلحت کیوی امن بایی هرچه اختلاف مان شد اختلاف بیپدی اختلاف کی مسئلہ د زیادت و درخصان مسئلہ ترکیب د قول و دفیل داخلها دا تول برد. سبای تفقیه خدا اولنا داخل کروا. مدار ازمن امید اتفاقی کی فرض اولی من اختلاف حص. مدار ازمن امید اتفاقی کی فرض اولی من اختلاف حص. داون نه اختلاف کرد. خوش سجود آولا. باکم کس که چه خوف الهی نایی. آغا دا مقابل طیبات چدی ناغم مکروخ کردی. او افل مکروحا چدی نغان طیبات خارکای مقابل طیبات صحکارکای مقروحات او د مقابل طيبات مقابل طیبات چ مقروحات صحکارکای علل سرت ول یامچی دی د دین په کړه م خلق دی هغه تعین د مراتب او اصلاح نامه ستې تعظیم مسنګ کوم تعین د مراتب او د اصلاح ستې ملحصه کئ لکا جہمیت اپکا شدا او وعیدت اپکا شد یو تے اباحیت اپکوی بل تے وعیدت اپکوی اباحیت اپکا دہاوی مجین بجرموکم نویل بیا مال <سؤال> ایمان یې کارشره او بیت الله <سؤال> ته ورغلغو قران ته ورغلغو نو مخاز المؤمنین <سؤال> دې جوش داسبه حته حور مقابل دې جو وای دتپه هغه به چې چلڅه کای پیرښو د اسلام د حالیش رح خپل د ریندر لپاره هرڅه جهیل غانو ته مخالبین هڅه کوفر کوفر کرامیا ایمان نفس اخرا کو تصدیق عمله ذوالن مین له سره ني ته مراد خپل جاهمية جاهمية صدفان إيمان نفس المعرفة تولي ومعرفتي أغيرتي لسانا يقص يمثري نعم مؤمن دي تجديد إقراري ساقط غلان دمشقي غلان المسلم دمشقي رقاشي فلد رقاشي همان نفسي اقرار کوي او راه معرفت رسال کوي وعيده بقى معتزله امور سن سبب تصديق اقرار امام درونه او کې فردا دي ځد مورته زیرو پنځماندي مرتکب د کبيري ایمان نه لري او کفر کې نه داخلي خواري جو پنځماندي د ایمان نه لري او کفر کې داخلي دي باید چې هم دي د کار د جواب حاضر جواب او دې ایمان نه سپړي هرڅ شي تاسو دا وییدل مرجيه ايمان څه تیا په ایمام بوخاري په مرجيه او ډېر راته او کله کله نه بعده مرجيه او احناف خبری خبری اللفظان پیئے کئی ایوہ ہر مرجی دی چی فرقے باتلہ رہے ہیں ہر مرجی آمال ساکت من البین بلین بلین آمال تب ہوئی ہاں او ایلہ آمال تخصیصیت اے احناف ته نسبت کی ذات وقصدی یو خو فاس درا کډو دا احناف د تقدس نه ناجیزه کړه دا احناف د احترام نه ناجیزه کړه ډیر خلک چی کړه ببل ده احترام ناجید فیداخلید. ببل ده کنی زولین ناجید فیداخلید. ده افترام ناجید فیداخلید. هاو دنن سر را خوب او ده مسئله که ده ایسای و جایی و ایسای و جایی و ایسای و جایید. خود دې چې ودا خکا رود چې به اوس په دې دغه پیژنه هم نه چې دې درو نه وي نه دا چا زولې کې خنې قغدا دا هادا کم چی پارٹی وایځي دې د حل ذلینا ملایکا جوړي او دا مخاوی نه کومنه کافی نه وي دیتو فريشته وي دا مونږه دانته نه دا خالي فکورشته دي کومه تا پټيشه کومه دي شي دا تا پټني دي کی ورووني هه چې څه څه شي په غوږه نو هودا په پای واده شي خبر مونږ شي هندستان یې دیو خدای ایران دی په څو بالا یذخه د خدا خدای کی صحه خجرہ ده د تعصب د وژن دې دانې سب کوو دې دې خپل احناف احناب محبوب او جم مانج ارجاء هوا سې دې پا مان باندې احناب مو اگر معنا دې یې مرتبه د عمل مستقل د مار ثبیدی معنی دا کټو میستی او مرتبه د عمل مستزاده ما تګیده سن ایمان زکه چې عمل قبل ذل لدې لپاره شرط ایمان دی محلوم احبر ده چه مرتبه ده مشتود مقدمه وید. مرتبه ده شهد. نا معلوم. مرتبه ده سو مقدمه وید. مرتبه ده مشتود ده مرتبه ده ده اختلاف. ده احلي بیدا آمدیکر که اولی او دې زمين کې به ته ولحوره هم کړه چې دا غنېسبته دایلي سنات چې په کوم دین کې شړې نه دا به جوړ سنات یو مات تقریبا اوردلی سنات تقریبا به دې متفق دي چې عمر اسلامي ته اقرار عمل لکه د مراتب, مراتب, مراتب لحاق کوي وتر <ترده> د عمل باندې اکثر متقدمین فقهاجی دی ایمان نه تضیق وې و ساتنی اشری اشری ایمان نفس تجیقوی خدایای احکام دپارا اقرار جوړوی کولی شانی اقرار دې نه نه پروا نه مسلمان احکام نشي لري کوي البته الله د عمر ترمین کی ایت اقایت کاشی دیگر موسانی پدی مسلی تروس تاروستی چه نفس تذیر ایمان دیگر او موسانی پدی ایمان دیگر ما بنا کردی اکثر محدثین د ایمان د زیادت ترکیب په ایل دی خدای مسره بیت د په فحبات کې اوس یو عنوان مې کړو او اعمال د ایمان د زیات حقیقت إنهم تقديمين أو فقهاء أو متاخرين أو محدثين من باب الانتظام إنهم تقديمين ومقابلات وعبن إنهم تتزلوا وخواري مصر حقیب يپر ارتکاب نیرو وی بری بان دیم، نیمان نیرو وی بری بلا جو باری گو. نیمان نیرو وی بر ایمان نش دیدًی. تن من قدیم Detن نیروکب ترتک bringt وی دایتنه مسته اولای جا کتبه فی قلوبهن ایمان ولمتو من قلوبهم وان طعفتانی من المنمنین افتطال اتکارد کبيریکیو بیمومین مان عمیلا صالحا من لکنی ما خد یو چا و یی رسول الله تعالی زو نشو تعالی دې په اولا بشتراکت من نزیادت کنید حتر جیادت انبساطن وی، انفصاحن وی، سورةن وی، آسارن طلبسن وی، لاجلشانوشان که، لزور مومین چکم سیشت ته، حقر نیو مومین واختیب می مانګیږي د شوینګي مسلمان حضرتو دل ګيري د مسلمان نه دی زره دا یې قدر کوي دنیا دار قد نو مسلم دمو مفصلي خالبت ری اکرامی کوئی مالی کوئی کلوب دنگیز. خبر اپور فیتاست. اکرام تخفہ د حرچان اخوید. چستاس و مزد دین پینا داگر داگر. فرون واقعی مے بیگا مجیل دست کم دیگا. پروګرام درو سچا غاډه دا نو کا ثاني چې دا میلمه پروگرام د اوسه دا ما باندې خپله غميږي په وځو ما لري خصوص په آفت وروزه آفو حوا تار تو سم هټه واړو دا وسه دا د غاډي د خلق Shir Salaamح Nilikumنتi wouldعب. ا Pangarito Salaını Re Leonard Triga Ameyar aquí en التماع dar. I amalu edir enig yang mendigтесь, dan seek refuge dan maklum op prajem. illi d Nat им, so caruyo dia ve an g Transform on si cura liye. истор Omar bekletin, vertikal na څخه مات کې دا غوي به ما او به هغه ماتي چې زمو متعلق شي موت د انسان ته نظر کا او هر چا نظر نه انسان نظر هر چا نان تاسو راغلي یا عدد راغلی یا تاسو میسانانی تاسو ته جناش ته اړین شانی دغه پکوم شي باندې خبرتیا دغه شانتی یا په ملحوظه به تراتاو کاڅه او یو سوال راځه استاد ما ته څه ویرا په خبرې یو را ویرا په خبرې نو چې عجب ده غریب ده بوراد ده دا هغه د ایمان سدې راځلو کېږي دا یې مینا محبت د ایمان دا وی نه کوه کوم چې رایندې خاري دې دا یې د ایمان آثار دې نه لري په قدر کوه دا غوښته ده دلته موږ یو مرغره مسلمان شو مړ به نه دی دیو کاند می chillیفت که کوشانی لایگذرسنیی。یوشخ ملید بزید ہیں. یوشخ را تو هر ا Release شن کنگل، را اوست خیان درکچان ساجده سگز نیسا SL ifive معخو برین م 셋ر خیز 나가 لیفت aquم واردم جارد. لید مان که مرسخم بال هوا وی وید الان دیر روست های چې راځم مرګورو ماته چې په کومه ملاقات ته موږ دې ځان ښاړو ما ته مرګورې دې خپل ترتیب مرګورې پتو څومره ملاقات کې ماننه څو ملاقات هغه حیران شو چې دې ملاقات ای دایدی محمد مرادی البته عجوبه ده نشه کار دیره اوږي خیره سره ته وګورم نه ګوګي او په دې ور دا قانون باندې هغه ترجم نور ته دین کو ایمان ور دې ده اکثر طلبو سن دي ایمان چی دین ساته هم به دې حق قرباني کوي هغه به نه حکم هو نې پکا ته یو سره روان لې امتي شان ساي بيته ها شان دها چا څه بيته واه چې راې دې ما ته طلبو سوای پنځه سږه له لا شو کله کرم مې ما نه څه غلا هغه ورته یو امې ما نه څه څه خوږه بار لنګر کتي ټول خو راه واته زبل چاله هونور کوم زم چې دا ګونو د پدایې ته پوسه ولې ناګه کاڅه په تاسو زاته ریږي محترم مهمان وسی دا انته شګري د منګ د پکای زره منګ نام مشران لپکای دی زکه عام مشران زمن چې د اکثر تل بوسان دی او وي کوپدي د دینې خدماتو کی کمال د داوي کمال د داوي پیماڼځ کی زيادت ته انسان د آثار دی فوایتی چې نن دې خلکو سره شه پاوې په ایمان کې این د صاد سی وای وی د اړې پېمان کې آثار سی وای وی د اړې پېمان کې تنفس اوای وی تلغس خبره بد شه د ذهن روزی څې ته دا ا الندر هر کې وین بيدو ګوې را کانندر پټښو تاسو به سره حبشي ځکه ډېر مخکنه په ما باندې ترې شې نیو مارګور بدرې تفسیرې کولی حکیم ته چويلي زوې د مرشوي چې هغه پیدا شو چې په یو مې را ملې ما ده هغه مخ کې جاللې او وسته ور یا ما ده د چاچی ديني انتصافي نه هغه په جني خبرو باندې اغلب شیدا ټول کوي نه هغه ته نه کېدل او د هغه د کوم خبرو نه چي دي اصل د دې دوي څه کوي او چې کله ته تلګوس نه هغه په دا غباني سو... سووي... نه دا وره اوس دا نه خبرې سو يو تصور نو کوي زاس نه دا مارا چې دا اوسه دا کې دا اوسه دا کې دا کې بوسه دا یا دا ته په څیر دا راغله وخت خدای شي خپل د فقهاو د متقدمین مقابله او حيث وبعمل أن نجال… عيض عنother 혹ötة ن favour النصر الموحدثين الذين يمقابلون أي شيء نهاية مقابلة، مثل الإيمان Оッتاوي، ي estánلت إلى رأس الحقيق من البانوهي خلال ایمانی منجیان من دخول النار مرقب ده. ایش خواد بویع عمال <سؤال> بویع خواد بویع علب نیات رایی. ایمانی منجیان دتران من دخول النار. او اما ایمانی منجیان من خلول النار ایمانی منجیان منا خلود ناز، اچھا نفس آخری روی، کتاب تلا خطرین پششوه، امام باب روحنی پر الله سرشن شکری دیدار خلق، بیجی اتلامون ایوکلتر خبری شخص افرق اکبر کی شتر دیدار، داغین نزباتی امام باب روحنی پتر واسلی که دا کتاب چیده دا بو موتی بلخی ده زهبی پی کلام کرده ده چا بو موتی بلخی جوو ندام بطقنفی ده فیض الگاری ان ساتنان <سؤال> ستار ستار ستار پوری پورا تحقیق کرده دا ایمان دا مذاہبوت او منشید اختلاف پین لگتو جیده امانه نسبت مو باندې ایمان د شریعتي د ایمان تفصيل خوشو اسلام لغوي من انقياد ايران توي او د ایمان اطرحمانه چې اسلام نا خوشاله روان دا ابن عمر رضی الله تعالی راکته بونی الاسلام علی خمس شهادت الله لا اله الا الله واتذلو ایمان و اسلام اوشه خطابی ده خطابیوی اسلام آمده ده ده ایماننا مومن مسلمان دوی بساقه دو مسلمانی و مومن منی منافق دوی ایو قولا ده ده چه دوانا هم <منافق>, منافق اسلام ایمان <معنز> بکنشتی. <متحرك> اگر اپسار یوسف رویش و آخریب و دلناد ویوشتا فا احکامن ایخبر ایمان ایسلام ایشتی. کتاب اللہ تجور و متحیری و یهودی کلنا و من کان فيها من المومنین و ما فيها غیر بیتی من المسلمین. خاخنیا من کار نفی امنی المومنین فما ویانت او یه ربیتی می المسلمین ذا ریاد کی پینتیز چتی خیوشی مالی مالی مالی مالی وقان موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنت باللائی فالایی توکلو صلو را جیش. بلترہ تم مغیرت مولمی جی. قل لم توم منو راگیو خودا سمنا حجرات اجتماعیت کرنی. ایمان رکنشت در ایر ایسلام و ایوان. شکده شیخوما ایمان یکین. اسلام آمد داہیر داہیر آمد چید ایمان افتدا دان دارون شروع کی بیرون تے صراحیت کئید دے اسلام افتدا دا بیرون شروع کی گئی ان دارون تے چلاو سید کو ایمان اسلام دعا شود او چلا او تام نش اندرون نشو شووا جي ماندي اسلام بنه دویرون نشو شووا اندرون تنه اسلام بې ایمان بې ایمان یو شه ملي اسلام چريو شه عملي کول فرق را او اشتلاق پانشه د ذکر شو قول ته ذکر شو ایمان او اسلام په باندې ذکر شو سم سره پای کې ام بهم او تاسو یې چې وړو وختای کې بستا او د سب کوشاته ور دي لګزانیا کې څنګه بستا سره او چې ويم سوګيرني پر او پر راکه من کله باسه غره او سنوس نه حب بو تابع را د اقم متقدمين متقدمين په خبره کې دی تاویرات په دا کويګل راي یو آتا پر پروسه